Colonização Sinto-te África. Sinto-te em cada músculo de cada negro do cais. Sinto-te em cada fulgor do sol de verão nas enxadas. Sinto-te em cada soluço das Marias, qualquer coisa, sobre as esteiras desfloradas. Sinto-te África em meu sangue, na alma, no coração. E queria poder soltar esta febre, esta paixão, esta revolta incontida, de te sentir, minha terra, nos olhos de quem me olha, nas mãos presas às enxadas, nos braços de quem trabalha, no manobrar das lingadas, nos ventres prenhes de vidas que não foram desejadas, nem o amor fez gerar. De te sentir, minha África, E não ganhar a coragem do teu grito em mim gritar.